дощі. Люботу тут у вас, щоб тільки не вректи, промовила Софія Дмитрівна на прощання. Повинно тут гарно писатися Богдане і думати, а краще кохатися, підморгнула. Ручка грубовато пригорнула до себе Оксану Данилівну і шепнула їй на вухо: "Ти його любий, шануй, шануй, щоб надовше його старчило літературі і тобі. Він того заслуговує. Я знаю. Я любила його". Несподівано схлипнула Оксанці в вухо. «І, може, дотепер люблю. Отож, дівчина, стережи мужа!» Богдан засміявся. «Що з неї такої вітрогонки візьмеш?» А вона, Софія, сміх не прийняла. Роззластилась, хряснула дверцятами автомобіля і вилетіла ручка на дорогу. Двигун рохнув люто. Колеса вибухнули пелюгою, Оксанка чіпіла на мості, дивилась машині вслід, і наново запитувала саму себе, пощо вона тут явилась? За щастям? Хотіла впорснути мені порцію трутизни, мовляв, дівко, не вельми втішайся безпечно щастям. Богдан теж, мудрий, вихвалявся нашим коханням. Нащо комусь знати? Заздрість завжди люта, заздрість назло здатна. Мовчки обоє зачинили браму. Богдан обняв дружину за стан і поцілував оголене плече. Ну, не надувай губки, почав було. А я хочу знати. Маю право знати. Так, чого вона сюди прикотила? Диви, винюхала лисиця дорогу. Може, поясниш мені? Хто вона така? Хто вона тобі? Адже призналася, що любить тебе й дотепер. Жона того? Мого? Оксанка раз за разом питання повторювала і при цьому косила оком на Богдана. Видно було, що тримає себе в руках, але сльози вже здушували горло. То довга історія, довга і давня. Боився, чи й варто її воскрешати, засумнівався. Споглядав на сонце, що червоно заходило, і напів неба за залізничною станцією, за монастирським лісом, що лежав на горбах, клекотали вогнені язики. Земля принишкла в тиші, і подекуди в садку, в густому малиннику, сутінки вже сіяли сірий попіл. Богдан довго любувався перед вечір'ям. Йому, вочевидь, не хотілося продовжувати розмову. Він таємно сподівався, що дружина не повернеться до розпочатої розмови, але вона далі запитально дивилася йому в обличчя, мовляв, не мовчи, любий, продовжуй. Як я собі мислю, то моя історія для тебе, напевне, не буде приємною, бо нині живемо у світі ти і я, і ти у центрі світу, ти моє сонце. Та й ти інакше себе не уявляєш, хіба ні? Тим часом, хочу тобі нагадати, що я більше десяти років ходив у дівцем і, зрозуміло, грішив із жінками. Це так аж начебто законно і природнє. Я ж би нікого не зраджував, в тому числі самого себе. І ти мусиш. Ти повинна змиритися з фактом і з думкою, що не єсмь, як говориться дівчич, маю бо криту п'ятдесятку. Історія Софії Софією – це тільки один епізод. Хай він тебе не болить, як зрештою і всі інші. Всі мої епізоди відбулися тоді, коли мені не снилося, що десь на полісті росте стокоротка, росте дівча мені на втіху, яка називається Оксанка». Богдан Стрижак як психолог розумів, що дружині не солодко слухати про його вдовецькі походеньки, але ж вона сама витрібовує «кажи й кажи». Щоб заглаїти її ревнивий біль, брав жінчині похололі пальці і цілував їх. Цілував кожний, зокрема. «Хто така Софія? Таких Софій письменник може мати сотні, або й тисячі. Вона одна з моїх читачок. Вона прочитала мої твори і пам'ятає їх краще, ніж я сам, бо нібито знаходить у них щось суголосне власним почуттям. «В моєму архіві почекай», перебила його Оксанка, Читачок екзальтованих, чи як їх можна назвати справді, може бути чимало. Та не кожна погодця приїжджає, являється як сніг у Петрівку і шепче письменницькій жінці на вухо, що гине за її чоловіком, та ще й перестерігає «тримай його, бо вкраду». Софія така. Софія здатна й викрасти, не то жартуючи, не то направду погодився з дружиною Стрижак. Чортиця. Я трохи її знаю». Я приятелював з її братом Олексієм, який через політичні мотиви не міг захистити кандидатську дисертацію у Львові.